A Tiana ja ha votat el 36,9% dels electors, una xifra més d'un punt per sobre que la participació global en àmbit català. Segons dades facilitades per l'Ajuntament a les dues del migdia, 2.246 tianencs i tianenques ja han exercit el seu dret ciutadà. El Col·legi Electoral de la Biblioteca Can Baratau és el que ha concentrat una major fluència de votants, amb un 38,2%. Els col·legis han obert a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre en una jornada que ha de decidir el repartiment dels 3.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 el futur nostre està en joc en aquest cas. En total, gairebé 36 milions de ciutadans espanyols estan convocats a les urnes avui i per això els representants polítics dels diversos partits continuen fent una crida a la participació. I cal dir que la jornada a la nostra vila s'està desenvolupant amb total normalitat, tal com ha indicat l'alcaldessa Esther Pujol. S'ha introduït la novetat d'un recompte via administració a través de PDE, a través del Consell Comarcal, per tal de fer el recompte més ràpid. S'agraeix des del punt de vista del Senat, que sempre és una mica més lent, en aquest cas no serà tan lent com les anteriors europeus, Europees, etcètera, que han liat moltíssim, però jo crec que ara espero que sigui una jornada de total tranquil·litat, de participació, total normalitat. Els gravé 2.300 electors que han votat durant tot el matí d'aquest diumenge, cal sumar un centenar de ciutadans de Tiana que ho van fer de manera anticipada a través del vot per correu. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.